а як рятуватись людині от своєї напасті. Навіть коли трапиться зі мною лихо, про нього заговорять, озираючись на всі боки. Обережність. Тільки діда корніє, вона ніби й не торкається. Спробував ступач якось настрахати діда, викликав його до сільради, поставив перед собою, а сам сидячи повів допит. Старий слухав-слухав, хитав головою – Надалі далі сам заговорив, наче суддя. «Чого ти, чуєш, розстівся перед моїми літами, перед моїм смутком і сивиною? Хіба для цього тебе вчені вчили, а держава на посаді витримує? І де ти такої непоштивості до людей нахапався? Думаєш, усе починається з тебе, з твоєї недоумкуватості, яку ти хочеш поверх розуму поставити». З недоумкуватістю та непоштивістю можна йти не до людини, а в свинушник. Що? Не подобається моє слово. А кому ж твоє залякуванням на чини не подобається? І чому воно оплачується нашими грішми і сльозами? Але це до недалекої пори, до недалекого часу. Ну що я в дзвони дзвоню це не радість, а горе моє. Коли чуєш... Якась душа не має ніякого чувства То хай над нею чорти з відьмою заслону б'ють А я журюся і плачу за праведними душами Згадав про це Данило І охопив голову руками На Ростоці, де закінчувалися землі його села Зачорнів Старий Хрест, поставлений ще в 20-му році коли тиф перетягував людське життя на кладовище. І зразу ж у долинці за хрестом тихо-тихо жебоніла завмирала степова криничка. Її теж у 20-му році зразу після бою викопав партизан Михайло Чигирин. Скільки про його відчайдушність було складено белиць і небелиць, навіть таких, що він знався з нечистою силою і тому був заворожений від кулі та шаблі. Веселокий Чигирин не дуже й журився такими вигадками, а коли його страхопуди питали про це, він, похитуючи головою, насочувався таємничістю і лише коли неколи ніби з кидав. На нефистих можна і нечисто випускати, щоб свій свого боявся. Добувши живого ключа, Михайло Чигирин почекав, поки перечиститься вода, набрав її у брезентове відро Підхопив його списом, скочив на коня, і гордовито поїхав полями до вітряка, де після шалу битви під крилами спочивали його побратими. Тепер постарілий чогирин справно головує у сусідньому селі, інколи хитро примруживши око ганить Данила за непотрібний запал і прямолінійність, бо ж деколи треба пожаліти розумного лоба, щоб не відповідало дурне нижче це повчання так гарно виходило в нього, що Данило, забувши свої прикрості, починав розпогоджуватись, чи й сміятися, і вони разом їхали в поле або до партизанської кринички, за якою тепер потроху доглядає дід Корній. Він задернив її, викохав над нею плакучу вербу, а біля неї приладнав на двох стовпчиках ослона, по боках якого вниз головами звисали дерев'яні черпаки. Відрадно було старому дивитись, як б'ється серце ключа, як нерівно дихає вся криничка і наспівно перечищає води. Тоді приходили на пам'ять різні роки, навіть такі, що були чи не були, і гори Болгарії, на яких він підтікав кров'ю, і його Меланка, що відійшла від нього. Життя. Данило підійшов до кринички. Спиться, сину, обізвався позаду глухий із тютюновим хрипом із задавненою простудою голос. До партизанської кринички, похитуючись од ваги років, підійшов дід корній. Він подав голові обплетену живими і доблиску, протертучи пігами та мотузям дзвонів руку. Не спиться, вклонився старому. Дід корній одним смутком глянув на Данила. Звідки ж, дитина, така зловісність упала на нас? Ти не думав над цим? Чи за планами заготівль виконання і перевиконання не було часу думати?